Kettő. Úgy láttam a távcsövön át, mint most önször, Kezdje az elején, ismételte meg, sírsz, bár nagyon türelmetlen volt. Beszéljen az útról. Joyce egy este indult útnak két benszülöttel, akik megszokták a nesztelen éjszakai kirándulásokat, elvégre elég sokszor csempésztek már ópiumos iszákokat és cigarettával teli ládákat burmából tájföldre. Határozottan állították, hogy ösvényék biztonságosak. De mivel a vasútvonal közelében feltétlenül titokban kellett tartani egy európai ember jelenlétét, Joyce ragaszkodott hozzá, hogy tájföldi parasznak öltözik, és a bőrét bekeni egy barna készítménnyel, amelyet Kalkuttában éppen ilyen célra kocsvasztottak. Amarosan meggyőződött róla, hogy vezetői nem hazudnak, az igazi ellenség ebben a dzsungelben a szúnyokhad volt, meg a piócák, amelyek felmáztak a testén. Valányszor végig simított kezével a bőrén, érezhette ragadós érintésüket. Minden tőle telhetőt megtett, hogy legyőzze undorát, és megfeledkezzék róluk. Ez majd nem sikerült is. Éjszaka semmiképpen sem bírt szabadulni tőlük. Nem engedhette meg magának, hogy rágyújtson egy cigarettára, és lepörkölje őket. Különben is teljes figyelmére szüksége volt, hogy el ne szakadjon a tájföldiektől. Az út nehéz volt? kérdezte Shirs. Elég észőr. Mint már mondtam, a kezemet az egyik vezető vállán kellett tartanom, és ezeknek a derékembereknek igazán fura ösvényeik vannak. Három éjszakán át kénytelen volt dombokra felmászni, és vízmosásokba elreszkedni. A patakok sziklás ágyát követték, amelyet itt-ott rothadó növényzet émejítő szagú hordaléka torlaszolt el, és beléjük ötközve folyton újabb piócák nyüzsgőraját szedte fel. Vezetői éppen az ilyen utakat kedvelték, mert így biztosra vehették, hogy nem tévednek el. Hajnalig gyalogoltak. Amint derengeni kezdett, benyomultak a sűrű bozótba, zsorsan ettek a főt és a sült hússzeletekből, amit útra hoztak. A két tájföldi ezután lekuporodott egy fatövébe. Estig sercegő füstgomolyakat eregettek vízipipájukból, amelyetől soha meg nem váltak. A maguk módján így pihenték ki nappal az éjszaka fáradalmait. Két szippantás közt néha Elbóbiskoltak, de tartásukon ilyenkor sem változtattak. Joyce viszont ragaszkodott az alváshoz, hogy kímélj erejét, mert minden kedvező tényezőt ki akart használni, amitől küldetése sikere függött. Azzal kezdte, hogy megszabadult a testét borító piócáktól. Némelyik már jól lakott a magától levált gyaloglás közben, csak egy kicsi fekete véralvadék maradt elé. A többiek a félig jól lakottak, dőhötten ragaszkodtak zsákmányukhoz, amelyet a háború viszontagságai vetettek a tájföldi dzsungelbe. A cigaretta parazától a dúzadó test összehúzódott, vonaglott, végül pedig elengedte áldozatát és lepotyant a földre. Ott pedig Joyce két kő között szétmorzsolta. Aztán lefeküdt egy vékony sátorlapra, és elaludt. De a hangyák nem sokáig hagyták pihenni. A bőrét borító alvat vércseppek vonzásának engedve ezt a pillanatot választották, hogy fonálszerű fekete és vörös menetoszlopokban oszlopokban megközelítsék. Joyce hamarosan megtanulta, hogy már első érintésükre megkülönböztessé őket. Még csak fel sem kellett teljesen ébrednie. A vörösökkel nem volt mit tenni. Amikor belemartak a sebb mint mintha izzó harapó fogóval csíptek volna bele. Egyetlen egy is elviselhetetlen volt, s a csapatos érkeztek. Arra kényszerült, hogy átengedje a terepet, más helyet keressen, és ott pihenjen, ami újra ki nem szimatolják, és újra meg nem támadják. A feketék, különösen a nagy feketék, elviselhetőbbek voltak, ezek nem csíptek, és érintésük csak akkor ébresztette fel, amikor már ellepték a sebeit. Ennek ellenére mindig eleget tudott aludni. Eleget ahhoz, hogy az est leszálltával képes legyen megmászni olyan csúcsokat, amelyek tízszer magasabbak és százszor meredekebbek voltak a tájföldi hegyeknél. Megrészegítette a gondolat, hogy önmagára van utalva ezen a felderítő úton, amely első lépés a nagy csapás megvalósításához. Nem kételkedett benne, hogy az ő akaratától, az ő ítélő képességétől, az expedíció folyamán tanúsított viselkedésétől függ a végső siker, és ez a bizonyosság kimeríthetetlen erőtartalékokat mozgósított benne. Tekintetét nem vette le többi az elképzelt hídról, a látomásról, amely tartósan beférkőzött álmai világába, és amelynek már puszta szemlélés és olyan titokzatos és korlátlan hatalmat adott leghétköznapi boztulatának is, mintha a győzelem érdekében te dicső erőfeszítés lett volna. A testetöltött híd, a híd a Kváj folyón hirtelen tárult elébe, amikor valamennyivel fárasztó kapaszkodó után felért egy hegyre, ahonnan az egész völgyet be lehetett látni. Hosszabb ideig gyalogoltak, mint az előző éjszakákon, és a nap már felkelt, mire megérkeztek a tájföldiek által jelzett figyelőállásba. Úgy fedezte fel a hídat, mint a repülőgépen ült volna. Pár száz méterrel alatta, egy világos a feszült a vízen, két erdő rengetege közt, és éppen olyan távolságra volt tőle jobbkész felől, hogy kivehette a hídpályát alkotó gerendák mértani szabályosságú rácsozatát. Jó darabig semmi más nem is látott a lábánál elnyúló képből. Nem látta vele szemben a túlparton elhelyezett tábort, sem a munkájuk körül sürgölődő hadifoglyok csoportjait. A figyelőállás eszményi volt, tökéletes biztonságban érezte magát. A japán őriáratok nyilván nem kockáztatják meg, hogy átgázoljanak a hegyet a folyótól elválasztó ingoványon. Úgy láttam, mint most ön, ször. A tájföldért nem túloztak. A méretei tekintélyesek. Jól van megépítve, egészen más, mint a többi japáid. Itt van néhány vázlat, de ez még semmi első pillantásra felismerte. Izgatottságát, amely a testet öltött látomás előtt elfogta, nem a meglepetés okozta, hanem éppen ellenkezőleg a megszokottan ismerős látvány. A híd valóban olyan volt, mint amilyennek ennek képzeletben megépítette. Először aggodalmasan, majd fokozódó bizalommal ellenőrizte. Egészében a díszlet is megfelelt képzelő ereje és vágyai türelmes építőmunkájának. Mindössze néhány részlet különbözött. A víz nem csillogott, pedig ő csillogónak látta. Iszapos volt. Az első pillanatban őszintén bosszankodott miatt, de megvigasztalt egy gondolat. Ez a tökéletlenség kedves céljaiknak. Két napon át láthatatlanul lapult a bozódban, stávcsöven át mohón figyelte és tanulmányozta a nagy vállalkozás eljövendő színeit. Fejébe véste az összképet és valamennyi részletét, Gedzeteket készített, és egy vázlaton megjelölt az ösvényeket, a tábort, a japán barakkokat, a folyó hajlatait, sőt, az itt -ott kiemelkedő nagy ciklákat is. Az ár nem túl erőször, a folyóval egy kis csónak vagy egy jó úszó is meg tud birkózni. A vízi szapos, a hídon kocsiút is van, és négy sort cölöp tartja. Láttam a foglyokat, amint verőkossal sűjeztik egyre mélyebbre a cölöpöket. Az angol hadifoglyokat. Már majdnem elérték a bal partot szőr, ahol a figyelőállás van. Mögöttük más munka haladnak. Talán már egy hónapon belül elkészül a híd. Megfigyelései most már olyan bőségben törtek ki belőle, hogy nem tudta tervszerűen folytatni beszámolóját. Csísz hagyta, hagy csapong, jön, nem szakította a félbe. Ráhér a konkrét kérdésekkel, a Joyce már befejezte. A felépítmény mértani szabályosságú a amelyet nyilván tökéletesen megszerkesztettek. A gerendákat rendesen lenagyolták és összeillesztették. A távcsövön még magukat az illesztéseket is láttam. De rendkívül gondos munka ez szőr, és jól megalapozott munka, nem szabad ámítanunk magunkat. Nem csak arról van szó, hogy szét kell törnünk néhány ácsgerendát. Ott helyben végig gondoltam szőr, melyik lenne a, a legbiztosabb és egyben a legegyszerűbb megoldás. Azt hiszem, hogy a pilléreket kell megdolgoznunk a vízben, illetve a víz alatt. A víz koszos. A robbanó tölteteket senki sem fogja észrevenni. Így az egész felépítmény egy csapásra összeomlik. Négy sort cölöp szakított a félbe tűnödve síesz. Roppant munka, vigyel az ördöd. Miért nem tudták most is úgy építeni a hídgyukat, hogy szokták? Mekkora a távolság egy-egy sor cölöpjei közt? Kérdezte Warden, aki kedvelte a pontoságot. Tíz láb. Chirs és Warden szótlanul elvégezte ugyanazt a számítást. 60 lábnyi hosszúsággal kell számolnunk, ha biztosra akarunk menni. Szólalt meg végül újra, Gordon. Ez soronként hat szölöpet jelent, vagyis összesen 24-et ennyit kell preparálnunk. Sokáig fog tartani. Egy éjszaka elvégezhetjük szőr, ebben biztos vagyok. A híd alatt nyugodtan dolgozhatunk, elég széles hozzá, hogy tökéletesen elrejtsen minket. A cölöpökhöz verődő víz csobogása minden más zajt elnyom. Tudom, hogy így van. Honnan tudhatja, mi történik a híd alatt? Kérdezte Sísz, kíváncsi tekintetet vetve rá. Várjon, szőr, még nem mondtam el mindent. Jártam ott. jártott. Meg kellett tennem, szőr. Ön azt mondta, hogy nem menjek a közelébe, mégis kénytelen voltam rá, hogy beszerezhessek bizonyos fontos adatokat. A hely túlsó lejtőjén leereszkedtem a figyelőállásból a folyópartra. Azt gondoltam, hogy nem szabad elszalasztanom az alkalmat. A tájföldiek vaddisznó csapásokon vezettek le. Négy kézláb kellett mennünk. Mennyi ideig tartott? Kérdezte Siess. Körülbelül három óráig sző. Este felé indultunk. Éjjel akartam a helyszínre érkezni. Kiség kockázatos volt persze, de a Saját szememmel akartam látni. Néha nem árta, az ember nagy vonalúan értelmezi az utasításait, mondta a number pillantva. Végül is sikerrel járt, nem igaz? Ez a fő. Nem láttak meg szőr. Körülbelül negyed mérfölddel a híd fölött értük el a folyót. Sajnos van ott egy magányos benszülött falucska, de mindenki aludt. A vezetőimet visszaküldtem. Ezt a felderítést egyedül akartam elvégezni. Bemáztam a vízbe, és hagytam, ha sodorjon az ár. – Az éjszaka világos volt? – kérdezte Warden. – Eléggé. Ott nem volt, de felhők sem. A híd nagyon magas, semmit sem láthatnak fentről. – Tartsunk rendet – mondta Shears. Hogyan érte a hídhoz? – A hátamon fekvesz csak a szájam látszott ki a vízből. – Fölöttem. – Az Isten áldja, meg sízdöngyök, te Forden, Ilyen feladatoknál gondolhatna néha rám is. – Azt hiszem legközelebb elsősorban magamra fogok gondolni, törmögte sízsz. Joyce olyan erősen átélte a jelenetet, hogy elragadt a társa átragadt két társára. Fájdalmas sajnálkozással gondoltak rá, hogy elmulasztották ezt a kéjutazást. Joyce hirtelen határozta el magát, hogy megkísérle ezt a kirándulást, pedig azon a napon döntött így, amikor három éjszakai kimerítő gyaloglás után megérkezett a figyelőállásba. Nem bír tovább várni, miután szinte kar nyújtásnira megpillantott a hidat, újjával is meg kellett érintenie. A vízen elnyúlva egyetlen részletet sem vett ki a partok tömör tömegéből, és minthogy jóformán nem is érzékelte, hogy... Magával ragadja az áramlás, egyetlen tájékoztató pontja volt csupán, a híd hosszú, vízszintes vonala. Feketén ugrott elő az égből. Minél közelebb ért hozzá, annál hosszabb lett. Annál jobban megközelítette a zenitet, és közben a feje fölött a csillagok sebesen igyekeztek összeolvadni vele. A híd alatt majdnem tökéletes volt a sötétség. Sokáig várakozott mozdulatlanul, egy cölöbbbe kapaszkodva, de a hideg víz sem enyítette a lázát. Szeme lassan-lassan áthatolt a homályon, és csodálkozás nélkül fedezte fel az örvények fölé emelkedő, síma fatörzsek különös erejét. Most új szemszögből látta idat, de így is megszokottan ismerős maradt. Meg lehet csinálni szőreben, biztos vagyok. A legjobb volna egy könnyű tutajon oda szállítani a tölteteket. Senki nem venni észre. Az emberek úsznának. A híd alatt nyugalom van. A sodrás nem túl erős, nem akadályozza, hogy az egyik csölöptől a másikig úszunk. Szükség esetén oda is kötözhetjük magunkat, nehogy elvigyen a víz. Egész hosszában végigúsztam a híd mentén. Megmértem szőr, a fatörzseket. Nem túl vastagok. Aránylag kevés robbanóanyag is elég lesz a víz alatt. A víz zavaros sző. Elég mélyen kell elejezni, mondta Vorden. Lehet, hogy azon a napon, amikor lecsopunk, tiszta lesz a víz. Kipróbált minden szükséges mozdulatot. Több mint két óra hosszat tapogatta a cölöpöket, egy madzaggal méregette őket, felbecsülte a köztük lévő távolságot, kiválasztotta azokat a fatörzseket, amelyek a legszörnyűbb katasztrófát idézik elő, ha összeroppannak, emlékezetébe vésett a nagy vállalkozás előkészítéséhez szükséges minden részletet. Két ízben is hallott súlyos lépteket jó magasan a fej fölött. Egy japán őr róta a híd deszkáit. Ő egy simult és várt. Az őr anyagul végig a folyó zseblámpájával. Oda jutni nem egészen veszélytelen szőr, feltéve, ha lámpát gyújtanak. De ha egyszer a híd alatt vagyunk, messziről meghalljuk a közeledésüket. A víz visszaveri a léptek zaját. Bőven lesz időnk, hogy elérjük a belső cölöp sorok egyikét. A folyó mi? kérdezte Schirz. Több mint két méter szőr. Lemerültem. Hogyan képzeli magát a robbantást? Elmondom, szőr. Azt hiszem, nem gondolhatunk arra, hogy az áthaladó vonat automatikusan idéz elő. A gyújtó zsinort nem tudnánk álcázni. Mindennek a víz alatt kell lennie, szőr. Jó hosszú elektromos vezetékre lesz szükség a folyófenekén. A drót kivezet a partra, ott elrejti a bozót. Mármint a jobb partra, szőr. Eszménye találtam. Az őserdő egyik csücskét, ahol egy ember elbújhat és várat. Van a fák közt egy rés, azon át jó kilátás nyílik a hídpályára. Miért a jobb partra, szakított a félbe, sírsz, a szemöldökét ráncolva. Ha jól értettem, azon az oldalon van a tábor. Miért nem a másik partra, ahol a hegylábát járhatatlan ingovány borítja, legalábbis maga azt mondta, és ahonnan minden nehézség nélkül vissza lehet vonulni. Pontosan így van, szőr. De nézze meg még egyszer a vázlatot. A vasútvonal, miután széles ívet ír le, átfut a hídon, és a hegyet a folyó mentén megkerülve lefelé halad. A víz és a vasútvonal közt kiírtották a dzsungelt, megtisztították a terepet a bozótól. Nappal egyetlen ember sem bírott elbújni. Sokkal hátrább kellene elhelyezkedni a töltés másik felén, a hegy oldalában. A drót túl hosszú ször, lehetetlen álcázni, amikor átvezetjük a sínek alatt, vagy legalábbis nagyon sok munkába kerül. Ez nagyon tetszik nekem, jelentette ki number van? És miért ne választanánk a bal partot a híd fölött? A partot megközelíthetetlen a vízfelősző. Meredek szírtval. fejebb pedig ott van a benszülött valocska. Ott is körülnéztem. Újra átkeltem a folyón, utána pedig a vasútvonalon. Csináltam egy varga betűt, hogy fedett terepen maradjak, és újra a híttól fölfelé haladtam. Nincs más megoldás, szőr. Az egyetlen megfelelő rejtekely a jobb parton van. – Ejha! – kiáltotta a Warden. Maga egész éjjel a híd körül keringett? – Körülbelül. De már pét előtt újra a dzsungelben voltam. Dél előtt értem vissza a figyelőállásba. És a maga terve szerint, mondta Shears, az az ember, aki a rejtek helyen lesz, hogyan fog elmenekülni? Három perc is elég egy jó úszónak, hogy átkeljen a folyón. Nekem ennyi időre volt szükségem ször. s a robbantás el fogja terelni a pánok figyelmét. Azt gondolom, hogy egy kis segélycsapat, amely a tövében helyezkedik el, könnyen fedezhetné a visszavonulását ha aztán át tud jutni a nyílt terepen és a vasútvonalon megmenekült szőr. A dzsungel lehetetlennél teszi, hogy eredményesen üldözik. Biztosítom önt, hogy ez a legjobb terv. Fiz hosszan elgondolkozott, miközben Joyce vázlatai fölé hajolt. Ezt a terved érdemes mérlegelni, mondta végül, miután maga járt a helyszínen, nyilvánvalóan illetékes rá, hogy Kifejtsa a véleményét, és az eredmény megéri, hogy némi kockázatot vállaljunk. Mi mindent látott még a kakas ülőjéről?